Ян Кумпа міг би зіграти біля них роль святого Антонія, захисника та покровителя дітей. Навіть зачіску мав нині, відповідно, коротке волосся, зачесене наперед. От тільки не темне, а сиве. А ще він скидався на римського Патріція, або ж на професора з Академії мистецтва. Його типаж був Поза часом. Луїза трималася осторонь, сиділа під настінним світильником, читала книжку. Ото От вже нерви, канати. Галя зайшла до зали одна з перших. Молода розпорядниця допомогла їй відшукати зазначене в запрошенні місце. Навпроти, через прохід між нечисленних поки що гостей побачила старшого сина Сергія з дівчиною. Син підніс руку, вітаючись із матір'ю. Дівчина трохи ніяково схилила голову, мовляв, добрий день. Вони обмінялися усмішками, і Галя перевела погляд на молодшого. Він був на своїй хвилі, нікого нічого не помічав. Стиха награвав ледь чутний ритм, навіть очей не показував. Прийшов в улюбленій спортивній бобці, з якої і вдома не витягнеш. Міг би у щось краще вбратися. Буцім Віктор Молодший сховався у своїй кімнаті, а вона зазирнула, щоб покликати його вечеряти. Вже й гукнула до нього, а він не чує і не реагує. Торкався лапками-щіточками, риб'ячо-міхорових барабанних поверхонь. Вони слухняно відгукувалися до нього широкою палітрою притишених звуків, шерхами дощових крапель по підвіконню, котячим складанням на дубовому паркеті, шерханням лапок хруща в шабатурці. Ш -ш -ш -ш. Вдома він робив те саме. Але там воно здавалося зовсім інакшим, неначе він сідає за барабани з нічев'я, аби лише не їхати до автосервісу, аби ухилитися від роботи, якої потребує сімейний бізнес. А у вільний від барабанів час настукає ритм на порожніх пластикових пляшках або на колінах, туго обтягнутих джинсами. Вона слухала гру свого сина в напівпорожній залі. І диво, вона не хотіла, щоб він зупинявся. Магда шумно сілася поруч. Перевела дух. Фотоапарат, видобутий із затертого футляра, завмер у її руках. Згадала Магда про своє давнє захоплення. Нарешті згадала. Колись вона замовляла знімки у фотоательє – і намагалася чим швидше роздати фотокартки – глянцеві чи матові. Махді більше подобалися матові. Ті стосики збурювали хвилю радості в усіх, хто тримав їх у руках. Яка-то була втіха бачити, як усі хвилюються над фото, коментують, сміються та одне з одного. А тепер що? Усі тримають знімки в комп'ютері, Наче депозит у банку. Ніби й знаєш, що він є, а коли негайно треба – не дістанеш. Уже і професійні фотографи прилаштували до штативів апарати і спрямували їх на килимовий подіум і лаштунки, якими відгородили останню в анфіладі залу. Уже і гостей прибуло аж занадто. Напахчили своїми парфумами все довкола. На обличчях нетерпіння, очі сяють. «Починайте вже! Мість забракло!» Інна завзято розпоряджалася. Її пухкенька, рухлива фігурка сновигала від однієї арки до другої вздовж першого ряду крісел. Щойно була тут і вже виринає у протилежному кінці». Нарешті всі розсілися і на бічних екранах спалахнули кінокадри роботи Пінзеля, його скульптури, споруди, краєвиди, де ті скульптури почувалися колись удома, бо саме для тих місць і були створені. Музика ударних зашерхотіла, ніби дощ, а тоді вступили скрипки. Наче сиві метелики, що злітаються на світло, випурхували юні модельки під шторм Вівальді, кружляли і підстрибували з тим, щоб за кілька хвилин споважніти і піти у сповільненому темпі, як підказувала їм мінлива музика. Тканини всіх кольорів дерева ожили на подіумі.